Pista 26 Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba Volumul 3, pagina 256 Pe ultima treaptă erau sclavii, al căror număr a crescut enorm în urma războielor de cucerire. Numai din Sardinia au fost vânduți ca sclavi 80.000 de locuitori care, pe la jumătatea secolului II înainte rei noastre, să răsculaseră după cucerirea Macedoniei și pirului mii vânduți ca sclavi în timpul războiilor punice, 150.000 de cartaginezi, iar despre cezar se spune că ar fi vândut ca sclavi la sfârșitul campaniilor sale militare, cifra este, desigur, exagerată, peste un milion de gali. Celelalte surse de sclavie, hoții prin și flagrant delict, incendiatorii, dezertorii, debitorii insolvabili, copiii vânduți de părinților, erau puțin importante. Regimul sclavilor era la început foarte dur. Sclavul putea fi vândut, dăruit, lăsat moștenire prin testament de stăpânul său, care avea asupra lui drept de viață și de moartă. Sclavul nu avea acces la tribunale, nu putea poseda bunuri, iar căsătoria lui nu avea nicio valoare juridică. Abia spre sfârșitul epocii republicane și de-a lungul perioadei Imperiului, situația sclavilor se va îmbunătăți simțitor. Sclavii publici de stat erau folosiți acum în lucrări publice sau în administrație ca mici funcționari salariați. Sclavii particularilor erau întrebuințați în agricultură, în atelierele meșteșugărești ale stăpânului sau în serviciile casei. Cei care aparținau familiilor mai modeste aveau o viață suportabilă. Marii proprietari aveau până la 500 și chiar 1000 de sclavi, dar Marele Bocătaș Celius Isidorus, un fost sclav eliberat, a lăsat la moartea sau urmașilor moștenire un număr de 4.816 sclavi. Printre aceștia erau și sclavi de lux, medici, literați, oameni de știință, secretari, pedagogi, muzicanți, etc. Condițiile de viață ale marilor aglomerații de sclavi concentrați în special pe marile latifunii din Sicilia și din sudul Italiei au dus la răscoale care în secolul II înaintea erei noastre au căpătat mari proporții. Numai în primul deceniu al acestui secol au avut loc trei mari răscoale în Latium, Etruria și Apulia reprimate cu cruzime. Peste 6.000 de sclave au fost restigniți pe cruci. Mai bine organizați au fost sclavii răsculați din Sicilia, 140-130 înaintea rei noastre, care au reușit să învingă în repetate lupte armatele consulare de represiune. O mișcare a sclavilor din Campania, 104 înaintea rei noastre, a întrunit un număr de 3.500 de sclavii înarmați. O primește deosebită pentru Roma a reprezentat-o răscoala din același an, din Sicilia, sprijinită și de cetățenii cei mai săraci. Sclavii și-au ales atunci un rege și un consiliu. Armatele lor au asediat câteva orașe, s-au constituit într-un stat sicilian al sclavilor și abia după trei ani de lupte, armatele romane au reușit să cucerească ultimele localități fortificate și să înnăbușe răscoala. În timp ce la Roma, lupta politică și conflictele de clasă determinate de problema centrală a reformei agrare luau forme din ce în ce mai acute, soldate cu înfrângerea și asasinarea conducătorilor răscoalei. În sudul Italiei și anume regiunea Campania a început cea mai semnată răscoală a sclavilor din întreaga istorie antică. Mișcarea condusă de sclavul Trac Spartacus a pornit în anul 71, înaintea era noastră, din orașul Capua, de lângă Vesuviu. Organizându-se treptat într-o disciplinată armată de 90.000 de oameni după istoricul Apianus, 120.000, armata lui Spartacus a străbătut în timpul campaniilor sale Italia din Sud până în Valea Padului, cu intenția de a-i elibera și apoi de a-i repatria pe sclavii originarte de dincolo de Alpi. Apoi, Armata lui Spartacus s-a coborât de-a lungul coastei Adriaticei, zdrobind armatele celor doi consuli trimiși de senat și ajungând apoi până la strântoarea vesinei spre a trece în Sicilia. Când însă manevra n-a reușit, armata sclavilor s-a îndreptat spre Apulia, cu intenția de a trece în Grecia. Aici însă Spartacus, după ce timp de doi ani obținuse să numerase victoria asupra armatelor trimise de Roma, înspăimântată cum nu mai fusese din timpul invaziei lui Hannibal, de luptă. Armata sa este nimicită. 12.000 de sclavi au rămas pe câmpul de bătălie, iar alți 6.000 au fost executați prin răstignire. Dar în restul Italiei, detașamentele răzlețe ale răsculaților n-au putut fi lichidate decât abia după 10 ani. Nota 1. Crucea ca instrument de supliciu este de origine scitică. De la scit s-a trecut mai întâi la sirieni, apoi la Fenicieni și în fine la romani, unde până în secolul III era noastră era instrumentul unui supliciu care nu putea fi aplicat cetățenilor romani. Până când împăratul Constantin cel Mare n-a abolit acest mod de supliciu, creștinii n-au folosit figurarea crucii ca simbol religios. Închei nota! Agricultura Agricultura a fost dintotdeauna și a rămas ocupația cea mai prețuită de robante și, în general, solul Italiei nu era deosebit de productiv. În timpurile veche, când încă predomina păstoritul, culturile agricole, limitate la suprafețe reduse preferau mechiul și o specie de greu rezistent în terenurile prea umede, alacol din a cărui făină se făceau mămoliga și lipia, căci avea pe la începutul secolului II, înainte ei noastre au învățat romanii să facă pâinea din aluatul dosbit cu drojdie. Se cultiva și orzul, care însă... Pentru care însă romanii n-aveau preferința pe care o aveau grecii Dintre leguminoase, mai întâi a fost cultivat bobul Tehnicile agricole, introduse în Italia centrală de către etrus, au permis o mai bună exploatare a pământurilor Nota 2 De pildă culturile alternate, lăsarea pământului să se odihnească un an sau doi Ori plugul cu brăzdar care puteau fi schimbat după natura terenului Închei nota Cea mai rentabilă era cultura viței de vie și a măslinului, pentru care aproape întreg teritoriul Italiei prezenta condiții favorabile. Plinius cel bătrân menționează numai puțin de 15 varietăți de măslini cultivate în Italia. Uleiul de măsline era folosit nu numai în alimentație, ci și pentru iluminat și mai târziu pentru perfararea unguentelor și a parfumurilor. Cultura pomilor fructiferi era practicată atât pe micile proprietăți, mărul, părul, smochinul, migdalul, scorușul, cât și în livezile de pe latifundii cu specii mai rare la acea dată, cireșul, latus din Asia Mică, rodiul din Africa, gutuiul din Spania, nucul și piersicul din Persia. O idee despre statul de dezvoltare a pomiculturii în secolul I era noastră ne putem face amintind după informațiile lui Plinius că în Italia erau cultivate numai puțin de 30 de varietăți de măr, 41 de păr, 12 de prun, 11 de nuc, 9 de cireș, 4 de piersic, 9 de rodiu, 18 de castan, 29 de smochin și așa mai departe. Gama de zarzavaturi era foarte largă. Aproape toate cele existente și azi pe pământul italic. Dintre ciuperci, romanii consumau numai hribii și pe cele pe care le apreciau în mod deosebit, trufele. În centrul și sudul Italiei se cultivau apoi flori, în special pentru a extrage esențe de parfumuri, precum și felurite plante aromatice pe care le exportau până în Egipt și chiar în China. Nota 1 în antichitate, grădinile create cu un scop exclusiv estetic, deci fără amestec de pont fructifer, apar pentru prima dată în timpul și în aria Imperiului Roman. În vilele romane se întâlnește pentru prima oară arta ordonării peisagistice și arhitectonice a unei grădini. Închei nota. Pe lângă obișnuitele păsări de curte crescute în gospodării în secolul I înaintei rei noastre, existau deja în cadrul producției pentru piață și crescătorii de păsări. Nu numai de păsări domestice obișnuite, ci și de mierle, sturți, prepelițe, papagali sau păuni. Ouăle de păuni erau un articol demn de o masă cu adevărat imperial. În fine, o dezvoltare cu totul remarcabilă a luat mai târziu și albinăritul, mai ales în Sicilia. Existau și stupari de profesie, ceara servea la confecționarea lumânărilor, iar mierea nu numai ca aliment, ci și la prepararea anumitor medicamente. Nota 2 Interesant de amintit ca o curiozitate este faptul că mierea era socotită chiar de naturaliști ca fiind un produs spontan al naturii. Plinuș cel bătrân o numește, metaforic, citesc, transpirația văzduhului, un fel de salivă a astrelor. Închei citatul, închei nota. Mește șugurile După ce va s-au separat de forma de economie domestică, de producția casnică, începând din secolul II de noastre, se poate vorbi de o dezvoltare independentă și de o specializare a producției. În orașele Italiei a dominat mica producție meșteșugărească, micile ateliere deservite de puțini lucrători. Se urmărea satisfacerea nevoilor interne, dar se producea și pentru export. Sub acest raport, regiunile mai dezvoltate erau Etruria și Campania. De obicei, stăpânii micilor ateliere își desfăceau singur produsele, fără a apela la intermediar. În produsele necesare agriculturii Unele orașe se specializau În producția unor anumite obiecte Cu timpul s-a ajuns și la o specializare A unor meșteșugari Dintr-o anumită branșă Astfel în construcții erau zidari Care zideau numai bolți Alții numai pereți interior Unii meșteri pregăteau mortarul Alții câncuiau, alții lucrau în stuc Alții cioplau marmura în atelierele metalurgice, existau cu diferite calificări, turnători, strungar, modelatori, incrustatori, politori, etc. Existau și cismari specializați care lucrau numai un anumit model de încălțăminte. Existau chiar și brutari specializați, unii făceau numai pâine albă, alții numai intermediară, alții numai pâina de calitate inferioară pentru sărăcime și pentru sclavi. Românii au învățat de la etruș tehnicile prelucrării metalelor, iar după ce au cucerit și ținuturi din Asia Mică, au preluat de acolo și alte procedee mai avansate. În insula Elba, Etrus și aveau cele mai bogate săcăminte de fier, iar în munții Apenin săcăminte de cupru și chiar de cositor. Metal, mai mult important însă, care le-a asigurat posibilitatea obținerii bronzului. Cele mai mari centre bogate în minereuri se aflau în peninsula Iberică și în Britania, dar centrele de aproviționare ale romanilor cu minereuri metalifere erau răspândite în întreg imperiul. În Sardinia erau cele mai bogate săcăminte de plumb, de care romanii aveau nevoie nu numai în scopuri războinice pentru confecționarea proiectilelor, ci mai ales pentru fabricarea tuburilor de distribuire a apei în băile publice sau în locuințele particulare cât privește volumul considerabil al activității metalurgice legate de nevoile militare, armament și echipament, este suficient să ne reamintim marele număr de războaie purtate aproape continuu de romani. Majoritatea minelor erau proprietatea statului, care le concesiona unor antreprenori particulari. În epoca Imperiului, însă, minele au trecut sub administrarea directă a statului. În mine se folosea mâna de lucru a sclavilor și a celor condamnați la muncă silnică, uneori însă și a oamenilor liberi, cum a fost în cazul în, în secolul II era noastră în minele de aur din Dacia Romană. La un grad surprinzător de înalt au reușit romanii să obțină folosind procede identice celor ale grecilor, aliajele în proporții juste de cositor, zinc și plumb. Apoi fuziuna și turnarea bronzului, operație care, verificată azi la microscop, se dovedește a fi fost perfectă. De-a dreptului mitoare rămâne realizarea tehnică a turnării celebrei statui ecvestre a lui Marcus Aurelius de pe Capitoliu, a cărei grosime uniformă pentru întregul grup nu dăpășește 3-4 mm. În domeniul ceramicii, pe lângă produsele te practic, țigle, olane, serimi cilindrice și cilindrice, chiupuri pentru depozitarea cerealelor, amfore, opaițe, originale și cu totul remarcabile prin finețea execuției și prin puritatea pastei, căreia oxizi de fier conținuți într-un anumit procent îi dădea o culoare de neconfundat, sunt vasele de ceramică de culoarea coralului, cu ornamente de scenă în relief obținute prin folosirea unor tipare, Scene inspirate din vasele grecești de bronz sau de argint. Produse în orașul Toscan Arețod, de Etrust și apoi romani, în secolele II sau I înainteile noastre până în secolul I era noastră, vasele aretine sau coraline au fost exportate ca produse foarte apreciate chiar și dincolo de îndepărtatele frontiere orientale ale Imperiului. Prelucrarea sticlei, inițiată în Egipt încă de pe la începutul mileniului al doilea înaintea erei noastre, când prin colorarea pastei se executau diverse articole de podoabe, a fost practicată și pe teritoriul Italiei, încă de la începutul secolului I înaintea erei noastre. Această dată, meșterii sticlari din Siria au inventat o nouă metodă. Paharele și cupele erau realizate prin suflare cu ajutorul unui tub lung, modelarea obținându-se fără ajutorul unui tipar. Noua tehnică s-a răspândit repede în tot Imperiul Roman, încât la începutul secolului I era noastră, sticlarii romani fabricau obiecte de sticlă de mare finețe. În aceeași perioadă au apărut la Roma și geamurile de sticlă cunoscute în Egipt cu mai bine de un mileniu înainte, în locul foilor transparente de mică folosită până acum. Confecționarea țăsăturilor de lână și in a rămas mult timp o activitate casnică rezervată femeilor, în ultimele secole ale Republicii apare în Italia țesătoria ca o activitate manufacturieră care în orașele din nordul penisului producea și pentru export. Inul cultivat în sudul Italiei era mult folosit încă de trusti. Din țesăturile de in se confecționa lingeria, mai ales a femeilor. Bumbacul importat din India era o raritate. Cânepa adăsă din zona nordică a Mării Negre era cultivată mai ales pentru confecționarea frânghilor în Galia. Mătasele a ajuns din China până în Roma, începând din secolul I, era noastră. Veșmintele deci, de mătase erau extrem de scumpe, de trei ori mai scumpe decât greutatea lor în aur. Nota Costul unui veșmânt de ceremonie din mătase vopsită cu purpură, care de asemenea era extrem de scumpă, echivalent, se spune, cu prețul la 12 kg de aur. Închei okay, nota un loc important în cadrul meșteșugurilor îl ocupa tâmplăria de lux. Pentru mobile se folosea mult lemnul de paltin, de stejar, de fac și de brad, conifer întrebuințat mai ales în construcțiile corăbilor. Mai rar lemnul de cireș și de măslin. În epoca imperioară, mobilierul de lux era confecționat din esențe rare, abanos importat din Egipt, cedrul din Siria, lemn de lămâi din Africa sau o varietate de paltin adus din Germania. Cu parte îl ocupau mobilele incrustate, cu fildeș, corn, baga, bronz, argint și chiar aur. Pentru a-și apăra interesele profesionale, meșteșugarii romani, chiar și cărăușii, catârgii, vizitii, plutașii, parcagii, se constituiau în timpurile cele mai vechi în corporații, asociații al căror număr a crescut considerabil în secolul 1 înaintea noastre, iar câteva secole mai târziu, existența unor asemenea corporații este atestată în 475 de orașe ale Imperiului. Pesăriile și ocupațiile cele mai diverse își aveau corporațiile lor, a măcelarilor, a tăbăcarilor, a căruțașilor, a vrânghierilor, a țiglarilor, a zarafilor, a florarilor, a cioplitorilor de piatră, a modelatorilor de statuiete, a lucrătorilor în plumb, a împletitorilor de coșuri, a celor ce confecționau coroane, etc. Enumerarea oricât de sumară a acestor corporații poate da o idee aproximativă despre intensa activitate meșteșugărească. În același timp însă, aceste organizații profesionale număr de peste 150 reprezentau și o forță politică pe care au încercat să-și o atragă de partea lor unii fruntași politici pentru satisfacerea ambițiilor lor de a pune mâna pe conducerea statului. Din această cauză, Cesar și Augustus le-au impus o serie de restricții, controlându-le activitatea, încât în epoca Imperiului, corporațiile meșteșugărești vor fi organizate oficial de stat, acordându le unele privilegii, iar în același timp impunându-li-se și multe limitări. Activitatea comercială Activitățile comerciale și bancare nu se bucurau la romani de prea multă considerație. Dacă senatorilor le erau categoric interzise, în schimb atese urmendei ordinului cavalerilor și în special publicanii, Oamenii de afaceri de profesie, cărora statul le concesiona perceperea impozitelor și a întreprisa prin licitația lucrărilor publice, se rătau foarte interesați de această branșă. Publicanii constituiau societăți pe acțiuni, avansând statului sume mari pe care apoi le recuperau cu un substanțial procent prin administrarea fiscală abuzivă a provinciilor ce li se atribuiau. Ei practicau cămătoria în stil mare, cu dobânzi până la aproape 50%, fapt care a contribuit la sănăcirea unei întregi categorii de meșteșugari și producători agricoli, miși și mijlocii. Schimburile comerciale s-au intensificat datorită impulsului pe care l-a dat apariția monedei oficiale în secolul 4, înaintea rei noastre de bronz, iar în secolul următor a monedei de argint. În marile antropozite ale Romei și ale altor mari centre din Italia, Intrau în epoca imperială, mărfuri aduse chiar și de dincolo de îndepărtatele hotare ale Imperiului. Din Spania, regiune deosebit de bogată în resurse minerale, se aducea fier, aramă, cositor, plumb, aur, argint, pietre dure și prețioase, dar și undelen, vinuri, pește și altele. Cucerirea Galiei a adus Romei mari cantități de aur, cereale, lână, vinuri, Românii exportând în Galia doar bronzuri, obiecte de sticlă și ceramică de lux. În Germania și până în țările scandinave, de unde se aduceau mai ales chihlimbarul, se exportau din Italia vin, obiecte de metal și sticlă, ceramică, câni și cupe frumos lucrate de bront, argint sau intarsiate cu aur. În schimbul cărora se aduceau din Germania blânuri, pește uscat, vită cornute și cai, sclavi și păruși naturale. Din Egipt veneau cele mai mari cantități de cereale, de asemenea și țesături de in, papirus, fructe și obiecte de sticlă. Provinciile romane din Africa procurau Italiei pe lângă cereale, sclav, childeș, aur, pe nedestruți, animale pentru circuri. Italia trimitea țesături, vinuri, la badare și obiecte de sticlă. Din provinciile romane din Asia Mică venea la Roma și mână de lucru de înaltă calificare, mai ales în domeniul meșteșugurilor de lux. Din India și China caravanele aduceau țesături de preț și piper. În Ceilon, atunci, Probana, existau întrepozite mari pentru mărfurile romane, bumbac și pietre semiprecioase. În provinciile cucerite, romanii menținau monopolurile locale. Volumul importului, în general, era cu mult superior volumului de mărfuri exportate. Balanța comercială însă era echilibrată, ținând seama de cantitățile enorme de produse care intrau în Italia sub formă de tribut. Activitatea comercială era pe uscat, mult ușurată, de rețeaua de drumuri bine întreținute, rețea care totaliza aproximativ 90.000 de kilometri de drumuri. Acestea construite pe un fundament de patru straturi de materiale diferite, așezate la o adâncime de 2,70 de metri și chiar până la 3,80 de metri, erau largi de 4-5 metri, dar via Apia avea porțiuni largi și de 10 metri. Și în construcția podurilor romanii i-au întrecut cu mult pe greci. Arcul unic al unui pod roman putea ajunge până la o deschidere de 30 de metri. În unele cazuri podurile erau în același timp și apeducte. Călățimea cel mai lat pod din Roma avea 11 metri, iar cel mai lung pod roman era cel construit de inginerul lui Traian Apolodor din Damasc, la turnul Severin, 1127 de metri. Tot la 10 sau la 15 km călătorii găsau stații de poștă pentru odihna lor și pentru schimbarea cailor. După 5 stații de poștă era un han, unde se mai afla în permanență și un post de poliție stradală, precum și veterinari, vizitii de schimb și întâmplari pentru eventualele reparații ale vehiculelor. Folosirea serviciului de poștă era rezervată magistraților, funcționarilor, militarilor și familiilor lor. Foarte greu putea obține un particular autorizația de a călători cu serviciul de poștă. Cei ce nu intrau în aceste categorii se adresau unor întreprinderi de transport private. Asemenea întreprinderi existau în fiecare oraș care închiriau vehicule sau cai de călărit. Vehiculul obișnuit pe aceste drumuri era trăsura cu patru cai, acoperită putând transporta șase-șapte persoane. Călătoria lectică, pultată de patru sclavi, călătorie rezervată de obicei bolnavilor și bătrânilor era un lux pe care foarte puține familii bogate și îl puteau permite. Lucuințele Casele țăranilor erau de regulă niște colibe sărăcăcioase cu pereți de bârne acoperite cu lut și cu acoperiș de stup. Dar chiar și când casa era construită din materiale mai trainice, locuința păturilor medii și sărace constă dintr-o singură încăpere, atrium, având o deschizătură largă în tavan și acoberici prin care pătrundeau lumina și aba de ploaie, colectate într-un bazin din mijlocul încăperii. Acesta era tipul obișnuit de casă etruscă. La început, viața familiei romane era concentrată în atrium, în jurul căminului, dar care avea totodată și o funcție religioasă. Mai târziu, din atrium, s-au deschis una sau mai multe încăperi laterale în perioada Imperiului, când s-a adoptat obiceiul grecesc de a lua masa întins pe un pat canapea. Romanii bogați au adăugat casei lor și o sală de mese specială, triclinium. Cu timpul prin sporirea numărului încăfărilor, atrium a devenit o mare și somtoasă anticameră cu pereții acoperiți de fresce, împodobită cu statui și alte obiecte de artă. Camere de baie existau numai în casele celor foarte bogati. Partea inferioară a ansamblului de locuit îl forma peristilul, grădina înconjurată de un portic susținut de coloane. Aici luau masa, familia, când timpul era favorabil. Peristilul cu statuete, cu măsute de marmură, cu un mic bazin, eventual și cu fântâne arteziene și cu florile preferate de romani, (trandafir și Prin, era locul de reculegere, zona intimă a casei, un adevărat salon în aer liber. Spre deosebire, de casa modernă, casa romană era orientată spre interior, ceea ce explică și importanța dată peristilului. Privită din exterior, casa n avea o adevărată fațadă, ferestrele erau rare sau chiar lipseau cu totul. Din stradă se intra nu direct pe o poartă, ci printr-un coridor, vestibulum, care dădea în curtea interioară, numită tot atrium. Ușa de intrare din stradă în casă era situată la jumătatea coridorului a vestibulului. În casele celor bogați, decorația interioară era somtoasă, fresce cu subiecte mitologice sau din viață cotidiană, de la țară sau de la oraș. Peisaje, scene de vânătoare, fresce o arhitectură iluzorie, natură moartă, motive animale și florale, reale sau fantastice, apoi mozaicuri splendide, lucrate din pietre rare, din onix și chiar din bucăți de aur. Mobilierul era foarte redus, de altfel în afară de atrium și de triclinium, celelalte încăperi erau și foarte mici. Casa romană avea un mare număr de paturi cu destinații diverse, paturi propriu-zise pentru dormit foarte înalte, paturi canapele pe care se luau masa, paturile care serveau drept sofale. Dar nici o mobilă nu oferea o asemenea varietate ca diferitele tipuri de mese cu unu, cu trei sau cu patru picioare, lucrate din esențe de lemn prețios, cu incrustații artistice turnate în bronz, cu diferite figuri și scene în relief, măsuțe cu sculpturi delicate, în fildeș și altele. Diverse erau și tipurile de scaune, cele cu spetață erau rezervate de obicei femeilor, pe care se punea întotdeauna o pernă. Pentru iluminat se foloseau lumânări de ceară sau de seu, necunoscute în lumea grecească și lămpi mici cu ulei, cunoscute leopaice de lut sau de bronz, care puteau fi și atârnate trei la un loc pe un trebient sau mai multe, spre a forma un candelabru, atârnând din plafon. Deosebit de bogată și de variată era vesela. Dacă lumea de rând folosea numai vase de ceramică, în schimb la banchetele celor foarte bogați farfurile erau de argint sau cel puțin de bronz cupele erau de argint, de cristal, chiar de aur, adeseori cu incrustații și ornamente în relief. Pe lângă casa din oraș, Domus, marii proprietari aveau pe domeniul lor și o locuință de timp fermă, Vila Rustica, în jurul căreia se concentra întreaga gospodărie, depozitele, grajdurile, etc., inclusiv locuințele sclavilor. Vila Rustica era locuită doar în anumite perioade ale anului legate de nevoile administrării domeniului. În schimb, mari și și mai construiseră spre sfârșitul perioadei republicii locuințe de lux și de plăcere în apropierea orașului. Vila urbană plasată în locurile cele mai indicate de frumusețea peisajului. Locuințe prevăzute cu tot confortul, amenajate cu grădini, parcuri, piscine și terenuri de sport.